Розділ двадцятий. Хотів би я лишатися вимкненим увесь цей час і пропустити болючі частини, але мені так не буде. Доки ми дісталися дата, я перезавантажився, тож зміг самотужки вишкотель ГТ з джовника. Що чудово, але тоді я звалився на палубу, і у мене сталося ще одне моє вимкнення. Після другого перезапуску, і не знаю, чи применшую я, але ці швидкі падіння надійності робочої системи та перезапуски не приносили жодного задоволення чи радості. Я далі лежав на палубі, але вже в оточенні невідомих людей. Хтось потягнувся мені до плеча, я відсахнувся і мало знову не перезапустився. Озвався голос Амене. «Ні-ні, він не любить, щоб його торкались!» І я усвідомив, що то не зовсім невідомі люди. На палубі переді мною сиділи Раті, Рада, а мене основигала десь на тлі. Інші, що зібралися навколо – Кейд, Айріс і Матео. Датові люди були в чистому одязі, мали на собі різні медичні стабілізаційні пакети та й пахли значно краще. Неподалік у повітрі висіли два датові великі ремонтні дрони, а збоку над ними стояв «Вортмех-3». Він уже зняв свою броню, або йому сказали це зробити. Він мав на собі одяг екіпажу «Дата», і якщо я правильно зчитував умову його тіла, а, мабуть, таки правильно, виглядав так, наче жодного уявлення не має що робити. Аріс сказала мені, «Все добре, спокійно». Матео говорила Араді. Кейд має рацію. Зберемо бокс запуску, щоб заливати код, і тоді Гель зможе його видалити, договорила Кейд. Що видалити? втрутився я. «Код у твоїй системі, пояснив Раті, постукуючи собі по лобі, ніби я ще й забув, де у мене мозок. Той заражений. Ми не можемо скористатися медичною платформою, доки Перегель не витягне з тебе той код але оверсітягу готують портативний медичний процесор, відрізаний від потоку. Ми просто тут займемося твоїми фізичними ушкодженнями, а на той час перегелі уже матиме змогу розібратися з зараженням». «Фізичні ушкодження. А, дійсно, мене ж усього зрешетили. Досі стікаю рідиною. «Яка ситуація? По нас не стріляють, і ми не відправляємо нікому бойові слідопити», – відповів Раті. «Всі знову на кораблі». «Нам ще треба відправити деяких членів екіпажу Бариши Странзе назад на їхній транспорт, але спершу маємо впевнитися, що вони не заражені». Матео запитали братя щось технічно стосовно перевірки біологічної небезпеки, і я загалом припинив слухати. Судячи з їхніх слів, я і 2.0 мали рацію щодо моделі поширення зараження. Приємно мати слушність, коли стікаєш рідиною і в тебе повідпадали деякі частини. А рада звернулася до Агеріс. «Думаю, варто згадати...» «Перегілі розповів нам, чому ви були тут у системі, насправді». Датових людей ці слова запопали зненацька. Айріс обмінялася з Гейт непомітним поглядом з натяком «Отже ж...». Матео з Надією перепитали. «Ти про створення мап далекого космосу? У нас будуть проблеми? Дуже сподіваюся, що не буде». І мені вкрай хотілося, щоб Рада вибрала для цієї розмови інший час. Не тоді, коли я буквально розвалююся. «Ми не корпорати», – сказала вона. Все, що нам сказав Берегелі, було в рамках конфіденційності, і ми не зрадимо ні його, ні вас. Вона зробила легенький жест. Знаю, що на корпоративному кільці контракти важливі, тож якщо треба, можемо підписати щось таке з обіцянкою, що ми не передамо нікому нічого почутого чи пережитого тут. Раті мав сумнів. Так, але доведеться придумати якісь пояснення. Ага, друга мама захоче знати, що сталося, їй збрехати не так і легко. Друга мама? Уточнила Кейт. Вона голова... голова Ради Альянсу Збереження. Пояснила Амена. Доктор Каменце, Про неї багато було в новинах на корпоративному кільці. На Ролінгайфі її викрала корпорація «Сірий Криз», а тоді врятував Вартмех. А ще там був бойовий корабель компанії, на який напали, і корабель охорони корпорації, який вибухнув. Врятував? Матео не договорили, і всі втупилися в мене. А це не те, чого я зараз потребував без доступу до потоку датових камер і своїх дронів. Я сказав, «Дате, я думав, ти їм про мене розповів». Я розповів, що зустрів некерованого вартмеха, і натякав, що ти є тим вартмехом, який фігурує в новинах. Думаю, в той час я був єдиним вартмехом у новинах. Та й дихай. Вартмех-3 припинив прикидатися побутовим пристроєм і тепер захоплено спостерігав за всім. Ні, Галі, не. Кейт знову за Зайріс. Ми трохи чули про крах сірого кризу, але не те, щоб стежили за цим. У Метео підскочили брови. То чутки про те, що на Тран Ролінгайфі діяв некерований «Правдиві!» – договорив Раті. «Я один із неідентифікованих змовників, який утік і має нести відповідальність за грубе перешкоджання комерції та завдання майнової шкоди. Якщо мене колись спіймають на тій станції?» Він знезав плечима. «Ну тепер ми трохи знаємо одне про одного». Айріс замислилася, тоді підняла руки. «Слухайте, можемо пізніше все це обдумати? Погодимося поки, що ми тут всі союзники, які довіряють одне одному. І що нам не подобається Бариши Странза?» – додали Матео. « Згода. Відповіла Рада. Тут прибули Т'яго і Оверс із невідкладним медичним набором. Прекрасно. Мабуть, я знову перезавантажуся. Я не вдаватимуся в деталі, бо було гидко. Чимало проливання рідини, видалення снарядів, відновлення тканин грубим старим способом за допомогою ручних елементів, а невідкладний медичний набір постійно силкувався забризкати все дезінфектором. У якийсь момент... Мартина, шлюбного партнера Сета і другого батька Айріс, викликали з медичного відсіку для консультації. Він також був біоекспертом, але наразі перебував на ізоляції в процесі знезараження. «Привіт!» – гугнув він, поглядаючи на нас через дисплей, згенерований датом. «Скільки у Гелі друзів вартмехів?» «Ні, тато», – відповіла Айріс. «Це той вартмех, про якого Гелі нам розповідав, через якого він збирався розбомбити колонію». «Розбомбити колонію?» – перепитав я. Ми досі перебували у відсіку човника, бо мене не могли перенести, я лежав доля лиць, спершись головою на руки, а Т'яго, Раті і Кейт відновлювали органічні компоненти в мене на спині. Це тривало довго, і ще й постійно якісь люди зазирали подивитись. Але я прикрутив собі болєві сенсори, а Дат прямо підключив до моїх інтерфейсів ізоляційний бокс, щоб я завантажив своє відео і аудіо з ворогом контактом, і, що важливіше, щоб Дат міг вмикати мені Оріон захисників часопотоку. Також Дат сказав, що Вартмех-3 нарешті зрозумів, що тепер може ходити куди заманеться, і так і робив. І я подумав, що Айріс щось сплутала, коли говорила про бомби на колонію, і сказав, «Це було для відвернення уваги, щоб я вас урятував. Ні, ми всі були в тій капсулі техобслуговування, і колоністи не знали, де ми», сказали Матео, зробивши паузу, щоб щось поправити. «Гелі збирався бомбити колонію бойовими слідопитами, доки тебе не видадуть». Вони щось дістали, мабуть те, що зазвичай є важливою частиною моїх внутрішніх, і понесли показати Мартинові через дисплей. Відверто кажучи, зараз мені ледве вистачало когнітивних здібностей, щоб сприймати Оріон захисників часопотоку, а це досить низька планка. Тож, мабуть, я щось не так зрозумів. Точно? Бо звучить дивно. Дат нічого не сказав. Навіть не взявся переконувати, що я помиляюсь. А це вже підозріло. Та ні, він чітко це проартикулював, відповів Ратті. «Перегилю, може, просто підтвердиш Вартмехові свої слова?» «Це був план А-01», – сказав Дат. «Я був переконаний, що план Б-01 складніший, але не такий жорсткий підхід буде ефективнішим». «То весь той порятунок з вибухами був через мене? Лише через мене?» Тягу інтонацію, натякаючи раті, щоб той, мабуть, і базікав, озвався. «Може, це надто виснажлива розмова для Вартмеха зараз?» Але Ратті не здавався. «Перегеліо, покажеш вартмехові відео, щоб він був в курсі всього?» Це трохи збаламутило, але Раті мав рацію. Я хотів подивитися відео. «Хочу його побачити!» Дві цілих тридесятих секунди Дат не відповідав. Тоді поставив ріон захисників часопотоку на паузу і увімкнув відеоархів події. «Я був радий, що можу вдати, ніби через процес перезбірки не можу говорити, бо я розчугався». Дат, мої люди і люди, яких я знав хвилин п'ять, а чи вартмех Барешистран, за якого 2.0 знайшов випадково, усі працювали над тим, щоб врятувати мене. Якийсь час помовчу. І щойно люди зібрали мене докупи настільки, що мій стан стабілізувався, а надійність робочої системи перестала знижуватися, нам треба було перенести мою активну свідомість в ізоляційний бокс, щоб дат позбувся рідків зараженого коду. Кажу «нам», хоча здебільшого я в цьому процесі був один. Мені було б самотньо в боксі, але Дат залишив нам частину своєї свідомості, і ми разом подивилися останню серію Оріону «Захисників часопотоку». Після цього Дат сказав «Приємно нереалістична кінцівка. Чи не спеціально така?» «Не знаю, як би їм вдалося зробити і такою випадково». Я мав час на те, щоб усе обдумати, і про деякі моменти наразі розмовляти не хотів. «Ні, я не про Оріон «Захисників часопотоку». «Але оце я сказати міг. Ви за мене мали рацію. 2-0 був особою. Не дитиною, а особою». Дат знову в'юмкнув ту частину Оріону, де всі персонажі зменшилися до 1,25 свого первинного розміру. У мене ніколи не було освітнього модуля з фізики, але не думаю, що це так працює. Проте дивитися було весело. «Шкодуєш про моє рішення застосувати його?» – запитав Дат. «Ні». Думаю, без 2.0 ми з Датом уже б були під'єднані до ворога контакту, а люди розмовляли б докорпоративними мовами і намагалися прикінчити одне одного, одного за те, що хтось не вірить у чужинний колективний розум. Дат увімкнув ще одну з улюблених сцен цього разу з подорожжю в часі. «Ти розповів про мене своїм людям», – сказав я. Дат чудово знав, що я маю на увазі. «Я розповів, що допоміг Вартмеху втікачу дістатися Раві Гайрал. Про Атлейсі та її працівників учовнику не розповідав». «Та ти їм збрехав, і через це я виглядав...» «Не знав, як це описати. Виглядав, як людина, яку та пан Маро і Рамі собі уявляли, а не яким я є насправді». «Через це я виглядав безпечним». «Мої люди – не члени якоїсь дослідницької команди некорпоративного державного утворення, які щойно почали усвідомлювати, наскільки небезпечними можуть бути корпорації. Наші місії завжди передбачають ризик. Люди повинні вживати заходів, щоб захистити себе, а іноді і мене». Тоді він продовжив. «Я завершив видалення зараженого коду і почав процес повернення твоєї свідомості до тіла. Поки це триватиме, я маю пропозицію». Я думав, він запропонує передивитися всі серії відкривачів світів або знайшов якийсь новий серіал. Натомість я почув. «Ми зараз обговорюємо нову місію, де твій внесок був би неоціненним». «Ух!» Я сказав перше, що спало мені на думку, а саме «Не думаю, що твоїм людям це сподобається». «Я обговорю з ними це питання». Далі я нічого не сказав, навіть не пожартував про датову ідею з обговореннями, примушуванням усіх інших робити, що він хоче. Я не знав, чи довіряю датовим людям, навіть чи хочу пробувати. Але раніше мене ніхто ніколи не рятував, окрім докторки Кеменси, коли вона пішла за мною в середовище Дельта-випад. Адат був готовий задля мене стерти з планети цілу колонію. І дивитися відео з тим, як група людей будує стратегію того, як мене найкраще витягти, це... «Забагато, враховуючи взагалі, що мене, конструктів, створили для того, щоб у надзвичайній ситуації просто покинути». Дат сказав, «Знаю, що тобі важко приймати рішення, тому не відповідаю одразу». «Дати, мені не важко приймати рішення, чого ти трим...» Почав був я, але він уже викинув мене назад у тіло. І, звісно, надійність робочої системи в мене миттю обвалилася, і відбулося примусове вимкнення». Коли я утямився після перезапуску, то лежав на платформі в медичному відсіку. Був знову в потоці з п'ятьма дронами, включно з тим, якого забрали із космічного доку, і трансляціями камер з усього корабля. Мартин, Карі, і Турі досі перебували на медичній ізоляції в кабінці неподалік, але вони також мали потоковий зв'язок із іншими людьми. Радь і Т'яго сиділи у відпочинковій кімнаті камбуза разом із Сетом. Оверс в інженерній гондолі з Матео та Ріком і Кейт, де вони переглядали скани залишків чужиних решток на датовому двигуні. Простими словами, перш ніж знову відправитися в Куртовину, датові потрібно отримати допомогу від знезаражувальної команди університету. А це погано. І якщо з'явиться підкріплення бариші Странзи, будуть проблеми. Рада з Айріс стояла на контрольній палубі. Вартмех-3 також перебував у кімнаті для розваги на камбузі, чаївся в кутку і слухав, як розмовляють люди. А мене А присунула крісла до платформи і гортала в потоці каталог пансистемного університету. «Я знову тут», – сказав я. Вона всміхнулася. «Попереджу всіх». Я сів і випростався. Медсистема завершила почати людьми, і тепер надійність робочої системи в мене була близько 98%. Я був в м'якому комбінезоні, як у поранених людей, але через дрони побачив свій одяг, що після чистки і відновлення в рециркуляторі лежав складений на каталці». Перш ніж я добре над цим подумав, то сказав, «Дат попросив мене приєднатися до його екіпажу для якоїсь місії». Дат, як завжди, слухав, і таким способом я повідомив йому, що думаю над цим. Чомусь легше було розповісти Амені, може тому, що вона якось змогла стати посередині між мною і датом у наших в лапках стосунках, а мене призупинила свій потік і спохмурніла. Надовго? На час місії, але в мене виникло відчуття... Дат мав на увазі, що це стане першим кроком у довшій співпраці. Чоло, а мене свідчило про підозру. Лише на одну місію? Ніби попросити когось пожити з твоєю родиною на час перерви між робочими сезонами, щоб подивитися, чи всі всім сподобаються, перш ніж перейти до серйозних речей? Не розумію, що це означає, сказав я. Помітив, що Дат не вліз, щоб сказати, як вона помиляється. А я знав, що якби вона помилялася, він би так і зробив. Тож вона діло каже». «Але так, напевно». А мене замислилося. «Мабуть, я не здивована. Ти сам що відчуваєш?» Вираз у мене на обличчі, мабуть, змінився, бо вона закотила очі. «Ну, вибач, що знову говорю про почуття». «Вкотре уявлення немає, чому датові подобаються юні люди?» «Не знаю». «Ну, як думаєш, що скаже друга мама?» «Я навіть не уявляв. А що ти скажеш?» Вона пирхнула. «Я тільки почала до тебе звикати». «Через дрон я стежив за тим, як вона мене роздивляється». Не думаю, що це жахлива ідея, але Дат іноді працює в корпоративному кільці, так? Не всі його місії відбуваються в таких втрачених колоніях. Важливий фактор. Хоча я загадувався, наскільки часто Дат у своїх самотніх, так би мовити, вантажних місіях, насправді збирає розвіддання, щоб жодна корпорація не запідозрила. А мене не тішилося думкою про те, що я повернуся на корпоративне кільце. Та і я не шалено радів з цього приводу. Вона повільно промовила». Думаю, Дат дуже за тебе турбується. Ти, мабуть, чув, що він відправив твою вбивчу програму на розвідник лише тому, що вважав, якщо не зробить цього, то повернути Айріс всіх інших вдасться, лише відправивши тебе. Відправити вбивчу програму означало, що ти не робитимеш чогось небезпечного. Звісно, ти і без того робив щось небезпечне, але ми тоді цього не знали. Вона завагалася додала. Знаєш, він би не запросив тебе із собою, якби не думав, що це тобі на користь. Все одно не знаю. Ще через три цикли решта людей змогли вийти з медичної ізоляції. Екіпаж Бариша Странзі відправили назад їхнім човником на постачальницький транспорт на Леоніди. Ніхто не намагався взяти когось у заручники, що незвично в цій ситуації. Але справедливості заради підкріплення Бариша Странзи поки що не з'явилося. Поздначальницький транспорт досі ремонтував свій двигун для Кротовен і тримався в нашому радіусі суто на випадок, якщо на нього щось нападе. А ще, щоб наглядати, чи не надумаємо ми якось поцупити в них із-під носа планету. А дати з своїм екіпажем цілком збирався саме це і зробити. Якщо вдасться. Загалом люди здебільшого проводили час у розмовах про колоністів, про те, що робити зі знезараженим колонією, чи варто або, можливо, забрати всіх, якщо доведеться. Дата в цій частині не буде. Але його екіпаж даватиме рекомендації, коли прибуде університетська команда з незараження. Найбільша проблема в тому, розповіла Каріме, що через зараження чужими рештками судова справа, яку підготував університет, уже не спрацює. Тож їм потрібна допомога перш, ніж заперечити заявку Берешестранзе. Берешестранзе відправила на свою корпоративну операційну базу вкрапований інформаційний буй, а дат відправив такий самий в університет. Тож ми чекали, хто з'явиться першим. Крім того, виникла вся ця ситуація з тим, що нас на борту не керований вартмех, і це не я. Здебільшого він робив те саме, що і на розвіднику Берешестранзе, а саме стояв на варті і іноді здійснював обходи. Лише Дат змусив його здати броню та зброю і, підозрюю, розповів кілька деталей про те, що може статися, якщо той, бодай, подумає, стрельнути якимось снарядом із руки. А мене і Раті постійно підштовхували мене допомогти йому пристосуватися, хай би що це не означало. Я знав, що на його місці мені б хотілося, щоб усі від мене відчепились. І якщо він наразі навіть не сідає за власним бажанням у крісло, навряд чи готовий розмовляти. Знаю, звучить як раціональне обґрунтування, яке я вигадав, щоб не займатися чимось, чим і так не хотів. Але слухайте, я тут нічого не вдію. Тоді, наприкінці третього циклу, коли більшість людей спали, я помітив, що він ходить за мною. Я видлумочив це як ознаку того, що він хоче говорити, зупинився в порожньому коридорі, став обличчям до стіни і спитав. «Що?» Він простояв шість десятих секунди зі стандартним нейтрально-порожнім обличчям. Наші дрони перейшли на стриманий шаблон польоту, кружляючи в нас над головами. Тоді обличчя в нього трохи розслабилось, і він сказав. «Я бачив твої файли». «Два нуль мені казав». «Та історія не закінчена». «Я ж не мертвий». Ти продовжив використовувати свої обов'язки після нейтралізації модулю контролю. Протягом 35 тисяч годин. зненацька в мене виникло погане перечуття. Ти хочеш повернутися? Він знову забагався. Ні, не хочу. Я не повернусь. Але я не знаю, що робити. Гаразд, стало легше. Ми не зобов'язані бути друзями суто тому, що обоє не керовані вартмехи. Але я знав, якщо він повернеться, то зустріне смерть. Я хакнув свій модуль контролю і продовжив виконувати свою роботу, бо не знав, що ще робити. Крім, ну, знаєте, влаштувати криваву різанину. Але криваві різанини переоцінені і перешкоджають можливості далі дивитися медіа. Але це не те саме, що втекти, а тоді повернутися. «Бо зміни нас жахають», – сказав я. «Жахає робити вибір. А ще більше жахає наявність у голові штуки, яка може вбити, якщо зробиш помилку». Він і не збирався сперечатися. Твої клієнти казали, що я можу полетіти з ними на збереження. Можеш. Або ні. Ти не мусиш. Вони ж твої клієнти. Їм можна довіряти, сказав я. Певен, він подумав, що я схибнувся. Ну, я й сам подумав, що схибнувся. На це Вартмех-3 не сказав нічого. Бо що ще можна сказати в такій ситуації? Ну, та й у будь-якій. А тоді... Завершена частина історії. До мене дійшло, що він хоче попросити про неї, але в нього немає досвіду прохання про речі, які не належать до даних, що стосуються контракту. «Якби я її переглянув», – сказав він, – «це допомогло б з рішенням». Я був майже певен, якого рішення він дійде. Мої файли – практичні інструкції для вартмехи утікачів. «Я витягну доречні частини і надішлю їх тобі». На секунду він мав майже втішений вигляд. Тоді сказав, «Дякую за інформацію». Зрештою, через 20 циклів після нашого прибуття в цю систему, саме корабель збереження, озброєний станційний відповідач, прибув по нас через кортовину. «Вони не могли дістатися сюди за такий короткий термін», – сказала Арада, коли ідентифікатор корабля підтвердився, а вигуки і махання руками у вітальні стихли. «Хіба що відправилися в кортовину через лічені години після нас?» «Таке можливо», – сказав Дат. «Перш ніж мене видалили, я підготував інформаційний буй з поясненнями про те, що сталося, і проханням про допомогу. Я приховав його існування від ворожої контроль-системи. Налаштував його автоматичне відстикування в разі, якщо спрацює двигун для кротовин. Знову почулися вигуки. «А нам чому не сказав?» – запитала Амена. «Так, Амена досі в наївному невіданні того, яке ж чудовисько». Він відповів. «Бо тоді було б важче змушувати вас робити те, що мені потрібно». «Ага, щось таке». «Можеш зв'язатися з ними комунікатором?» – запитав я. Я відчував, хто там на борту, і якщо не помилився, так ми собі заощадимо чимало часу і досади. І тут я маю на увазі свою досаду, яка виникає, коли люди між собою недоречно подовго розмовляють». Сет замислено глянув на мене. «Можемо? Гелі?» «Чи є ймовірність, що вони запустять зловмисну програму?» – і запитав Дат. «Несмішно», – відказав я. Щойно Дат налаштував захищений зв'язок комунікатора з відповідачем збереження, я сказав, «Це Вартмех, доктор Каменса на борту?» Запала чотирисекундна тиша. Тоді почувся голос докторки Мензе. «Вартмеху, я тут!» А мене нетерпляче застрибала, але я заспокоїв її потік і, мовляв, почекай. «Холодний камінь, пісня, врожай!» – сказав я. Прийнято. миттю відповіла менса з полегшенням у голосі. «То хто тепер розповість, що за фігня у вас сталася?» А рада поспіхом узяла це на себе. Сет запитав. «Це був код скасування бойової готовності, правильно розумію?» А мене видала вигук. «У вас із другою мамою навіть таємний код є!» Насправді він означав – скасування бойової готовності чисто втрат немає. «Так», – просто відповів я. Тепер доведеться змінити. Завдяки Араді та іншим у комунікаторі, поки відповідач дістався дата, усі дріб'язкові запитання про викрадення і спроби підірвати дослідницькі комплекси збереження вже отримали відповіді. На той час Т'яго переконав Сета і Аріс розповісти про справжню місію дата – я думав, тут вплинула дуже переконлива і розсудлива Менса в комунікаторі. Також разом з екіпажем відповідача і командою служби безпеки станції з Менсою прибула Пінлі, Оскільки дата у екіпажу був потрібен хтось, хто добре знається на контрактних переговорах, ідея альянсу зі збереженням ставала дедалі привабливішою. Коротше, люди розбиралися між собою, а я дивився місячне святилище. Дат переглянув зі мною кілька епізодів, але від самої думки, що на борт зійде докторка Менса, дивно схвилювався, змусив дронів ще раз вимити всю внутрішню частину і, зокрема, крикнув на турі, щоб вони склали брудний одяг у рециркулятор. Відповідач підібрався до датового модульного доку, і Менса з Пінлі зайшли на борт, де на них чекали бурхливі привітання, обійми, вигуки і представлення. Зі мною багато розмовляли. Пінлі питала, чи я в нормі, а Менса дякувала за те, що намагалася забрати Амену з базового корабля. Сет, як капітан, формально представив їх обох Датові. Він сказав, зазвичай ми не можемо такого робити, оскільки існування Перегеля в якійсь іншій формі, а не просто як ботапілота, треба тримати в таємниці в корпоративному кільці. «Розуміємо», – відповіла Менса зовсім трохи сухим голосом. «Ми самі маємо чимало таємниць від корпоративного кільця. Дуже радий з тобою познайомитися перегелію». «Дуже приємно вітати вас на борту, доктор Коменса», – відповів Дат, і то досить переконливо. Пізніше, коли всі влаштувалися, а Пінлі консультувала Карі Ме і Айріс щодо документів для оскарження заявки Берешестранси на колонію, я зміг напівприватно поговорити з докторкою Менцею. Напівприватно, бо уникнути дата було неможливо. Але я до цього звик. Вона підійшла і сіла біля мене у вітальні, а я налаштував дрон, щоб бачити її обличчя. Я багато чого хотів сказати, але не уявляв, як, тож випалив. «Ви вже пройшли посттравматичну терапію?» Вона відповіла дуже сухо. Перша серія зустрічей відбулася, так. Тоді мою доньку швагри і друзів викрили, тож довелося все відкласти і зібрати місію порятунку. Все чесно. І як вам? Я не хотів питати, як їй було без мене. Гаразд, ну насправді хотів, але було якось недолуго, та й до того ж я пам'ятав, що Дат сказав про порушення її кордонів розмовами про терапію. Вона чекала, звужуючи очі, а тоді зрештою вирішила, що я не продовжу. «Загалом нормально. Знаю, це забере певний час, але я в нормі». Вона іронічно посміхнулася. «Була. Аж до цього інциденту з масовим викраденням». «Хоч тут я не винуватий. Тоді не встиг сам зрозуміти, що роблю, я сказав». «А мене розповідала вам про мій емоційний зрив?» «Тепер вона спохмурніла по-справжньому». «Ні, не розповідала». А? «Ага, добре. Я міг промовчати на цю тему, але тепер уже пізно». «Це тоді, коли я подумав, що Дат мертвий». Сурбована зморшка на чолі в неї поки не зійшла. Не дивно. Раті казав, що ви з Перегелієм дуже близькі друзі. У раті буйна фантазія. Ситуація ставала дедалі менш приємною, тож краще вже з цим закінчити. Я не розповідав вам про дата. Зморшка на чолі миттю зникла. Я також тобі не все розповідаю. Тому що я не хочу всього знати, і ви це поважаєте. Зрештою, я вирішив просто сказати. Дат запрошує мене з ним на місію. Розумію. Вона серйозно над цим задумалася. «Це тимчасова робота чи щось постійне?» «Не знаю». Ситуація ставала дедалі більш дивною і ніяковою. «Я б не хотів вас більше не побачити». Якусь мить вона розбиралася з моїм синтаксисом. «Я б також не хотіла більше тебе не побачити». На обличчі в неї досі виднілися роздуми. «Але якщо ти вирішиш, що хочеш проводити більше часу з перегелем, то завжди можеш повертатися і густювати в нас». «Тепер мені стало легше про це розмовляти». Збереження – це перше місце, де я став частиною цілого, і я б не хотів втрачати цей зв'язок. Але мені подобається з датом, я хочу далі бути з ним. Вона кивнула сама собі. А решта екіпажу? Ага, туди криється потенційна проблема. Я з ними поки що не знайомий. Тимчасово попрацювавши, ти розв'яжеш цю проблему, якщо таки приймеш це рішення. Вона злегка всміхнулася. Добре, що ти знаєш, чого хочеш. Можна сказати, я знав. Дивне відчуття. «Щось нове!» – вона розпливлася в широкій усмішці. «Я б це інакше описала, але так». Екіпаж Дата подався на відпочинок, окрім тих, що працювали над судовою справою. Менса взяла Амену і Тягу з собою на корабель збереження. Амена розказала мені, Тягу відчував, що має перепросити в Менса за брак розуміння моїх з нею стосунків, і вона ще поділиться зі мною результатами цієї розмови. А я просто радів, що вони розмовляють на іншому кораблі, і я не ризикую їх підслухати. А рада Оверс і Раті залишилися в запасних спальних каютах на бурту Дата. Я піднявся на контрольну палубу, де панувала тиша. Вона була приємно знайомою, тож я дістав спогад про те, як уперше опинився тут на бурту, щоб порівняти. Зараз краще, без датових погроз, знищити мій мозок. Якщо відправлюся з тобою на місію, нам знадобиться більше медіа, сказав я. Ми швидко їх вичерпали, тож це було применшення. «Я зібрав колекцію з університетських архівів», – сказав Дат. Він надіслав мені каталог, і я почав його переглядати. «Може, поділимося ще трохи з Вартмехом 3?» Дат мав би знати, що я вже передав Вартмехові 3 свої відповідні архівні файли. «Він, мабуть, покине нас, щойно випаде нагода», – додав я. «Він не для того просив у тебе ті файли, принаймні, не лише». Я спитав його, чому він хотів тебе врятувати, і він відповів, що через історію у helpme.file. Думаю, твої спогади дарують йому контекст, який ти взяв із людських медіа. Я не знав, що про це думаю. Мені б і на думку не спало просто віддати йому свої файли, як зробив 2.0. А якби 2.0 цього не зробив, ворожа контроль система перемогла б. Згідно зі звітом, який 2.0 завантажив мені, Вартмех-3 відчував приязнь до наших двох Вартмехів на розвіднику, наче вони його друзі. Принаймні, на тому рівні, на якому їм дозволяли комунікувати між собою. Я би й не подумав, що таке можливо. Може, я завжди був дивним Вартмехом? Може, Вартмеху 3 більше пощастило в комунікації з такими, як він? Може, мені варто дістати для нього копію документального фільму «Бхарадвач»? Коротше, наразі, шукаючи в датовому каталозі за ключовими словами, схоже, я знайшов щось навіть менш реалістичне, ніж «Оріон захисників часу потоку. Я показав опис датові, і він запустив першу серію. Кинец. Текст читал Рик Санчес.